Kapitola 19. Tedy vzal Pilát Ježíše a zbičoval. A žoldnéři z pleče korunu strní stavili na hlavu jeho a pláštěm šarlatovým přiodělí jej. A říkali, zdrav buď králi židovský, a byli jej hůlkami. I vyšel opět ven Pilát a řekl jim, aj vyvedu jej vám ven, abyste poznali, že na něm žádné viny nenalézám. Tedy vyšel Ježíš ven nesat tu korunu trnovou a ten plášť Šarlatový. I řekl jim Pilát, aj člověk. A jak se jej uzřeli přední kněží a služebníci, skřikli řkou Ukřižuj, ukřižuj ho. Did jim Pilát, vezměte vy jej a ukřižujte, nebo já na něm viny nenalézám. Odpověděli jemu Židé, my zákon máme a podle zákona našeho máť umříti nebo synem Božím se činil. A když Pilát uslyšel tuto řeč, více se obával. I všel do radného domu zase a řekl Ježíšovi, odkuď jsi ty? A Ježíš nedal jemu odpovědi. Tedy řekl jemu Pilát, nemluvíš se mnou? nevíš líš, že mám moc ukřižovat tě a moc mám propustit tebe? Odpověděl Ježíš, neměl bys nade mnou moci nižádné, Byť nebylo dáno z hůry, protože kdo mne tobě vydal, větší hřích má. Po té chvíle hledal Pilát, propustit ji ho. Ale židé volali škouce. Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se králem činí, protiví se císaři. Tedy Pilát uslyšel tu řeč, vyvedl ven Ježíše a sedl na soudné stolici na místě, které slove litostrotos a židovský gabata. A bylo v pátek před velikonocí okolo 6. hodiny. I řekl židům, aj král váš. Oni pak skřikli: „Vezmi, vezmi, vezmi, ukřižuj jej. Řekl jim Pilát, krále vašeho ukřižují? Odpověděli přední kněží, nemáme krále, císaře. Tedy vydali jim ho, aby byl ukřižován. I pojali Ježíše a vedli. A nesa Ježíš Ježíš svůj šel na místo, kteréž slové popravné, židovský Golgota, kdež ukřižovali ho a s ním jiná dva z obou stran a v prostředku Ježíše. Napsal pak i nápis Pilát a vstavil na kříž a bylo napsáno Ježíš Nazarecký král židovský. Ten pak nápis mnozí z židů čtli, nebo blízko města bylo to místo, kdež ukřižován byl Ježíš. A bylo psáno židovský, řecky a latině. Tedy přední kněží židovští řekli Pilátovi. Nepíš král židovský, ale že on řekl král židovský sem. Odpověděl Pilát, co jsem psal, psal sem. Jordnéři pak, když Ježíše ukřižovali, vzali roucha jeho a učinili čtyři díly každému rytíři díl a sukní. Byla pak sukně nesšívaná, ale od vrchu na naskrze setkaná. Řekli mezi sebou, neroztrhujeme ji, ale losujme o ní, čí bude, aby se naplnilo písmo škoucí, rozdělili sobě rouchomé a o můj oděv metali los, Tedy žoldnéři tak učinili. Stáli pak u je kříže Ježíšova matka jeho a sestra jeho matky, Maria Kleofášova, a Maria Magdaléna. Tedy Ježíš uzře v matku a učedlníka tu stojícího, kteréhož miloval, řekl matce své, Ženo, aj, syn tvůj. Potom řekl učedlníkovi, aj, matka tvá. A od té hodiny přijali učedlník ten k sobě. Potom věda Ježíš, že již všecko dokonáno jest, aby se naplnilo písmo, řekl, žij s ním. Byla pak tu postavena nádoba plná odsta, tedy oni, naplnivše hubu otcem a obloživše izopem, podali ústum jeho. A když okuštil Ježíš octa, řekl, dokonáno těz, a nakloniv hlavy, ducha otci poručil. Židé pak, aby nezůstala na kříži těla na sobotu, poněvadž byl den připravování, byl zajisté veliký ten den sobotní, prosili Piláta, aby zlámání byly hnátové jejich a byly složení. I přišli žoldnéři a prvnímu zajisté zlámali hnáty i druhému, kterýž ukřižován byl s ním. Ale k Ježíšovi přišetče, jakž uzřelí jejíž mrtvého, nelámali hnátu jeho. Ale jeden ze žoldnéřů bok jeho kopím otevřel a hned vyšla krev a voda. A ten, kterýž viděl, svědectví vydal, a pravé jest svědectví jeho. On ví, že pravé věci praví, abyste vy věřili. Stalo se pak to, aby se naplnilo to písmo, kost jeho nebude zlámána. A opět jiné písmo dí, Uzříť v koho jsou bodly. Potom pak prosil Piláta Josef z Arimatie, který byl učedlník Ježíšův, ale tajný, pro strach židovský, aby sněl tělo Ježíšovo. I dopustil Pilát a on přišel, sněl tělo Ježíšovo. Přišel pak i Nikodem, kterýž byl prvé přišel k Ježíšovi v noci. Nesel smíšení Myry a aloe okolo Staliber. Tedy vzali tělo Ježíšovo a obvinuli je radli s těmi volnými věcmi, jakž obyčej jest židům se pochovávatí. A byla na tom místě, kdež ukřižován byl zahrada a v zahradě hrob nový, v němž ještě žádný nebyl pochován. Protož tu prodem připravování židovský, že blízko byl ten hrob, položili Ježíše.